40 sortzi euskal-italofilon kombuta Maite ditugu ondo asfaltatutako errepideak. Maite dugu gure bizitzaren gurpila azalera baten gainean irristatzen dela sentitzea. Belusesko musu kadentzial horren abaroan igarotzen ikustea, zuaitzak, kilometroak, urtaroak. Beti ezin da baina, eta supituan eskulekuari irmo eldu behar diogu. Artxintxarren trikitraka sartzen zaigu ezur muinera nio bide zaharretako hautsa begietan nola. Bizitza finean zterratu zaigula sentitzen dugu. Zabatini koletti iztegitik. Zterrato. Asfaltatu edo solatu gabeko lurzoru edo bidea. Estrata berriz edo aurrenekoz, goxoa izango bada, guk geuk jarri beharko ditugu zimenduak. Bitartean eragin pedalei, erakutxeaginak. Bilatu amorrutsinpartak. hau da 40 sortzi, dopien aldeko asanbla da, eta etxipenari italofilia. gure gaurko gobidatuak e, ohituta gauzka, kirolaren inguruko e, edukiak irakurtzera horixe baita argiako bere blogean e, eslum doktorearen zainiratuan lantzen duen gain nagusia. Azkenaldian e, podcastetara ere ohitzuta gauzka, e, Lehenik ohasiko kroniketan eta azkenaldian e, berandu egi e, podcast e, berreskuratuan ere bai, Eta biztanda, ba, ziklismoa pasio duela, ez? E, udan, zure taluruzi gaitu, bere Twitterreko kontuan egin dituen e, hariekin. E, bertan, nogei mende hasierako ba, italiar ziklismoaren iru pertsona iriguruz e, aritu zaigu. Octavio Botecchia, e, Alfonsina Strada eta e, Enrico Toti iriguruz hain zuzen ere. Eh, Atsegin handiz, eh, ongietorria ematen diogu, Ion Tornerri. Ion eh, Torner, eh, bonjorno. Bonjorno, feire. Bueno, haipatu ditugu hiru pertsonaia eta usteut uste, beste baten bat ere bidetik guzti dugula, baina eh, nola helduztara eh, pertsonaia hauen ganaz? Hore eta diburuak aipatu izan dituzu, ez ezakite lagunen bitartez ere bai, ba bueno, ali hoyetan eskerra que mandistiosulako hainbat ba, pertsonari, nola nola aldu zara pertsonaia hondana. Bueno, eh, asteko la labur laburrian sarrera bat izanren, eh, eh bueno, oso chiquita pica ni izan ekitrismo salia. Eta bereziki, e, italiar e, ziklistena ez, eizu barri gusatztitzezidan, txikitatikan, e, bar, genti, Moser, Saron, e, iti gazi, eta bero bagoen, bueno, oskortzen joan da, guinokiak otsi e, kasagrande gartelin, bai, eta bar eta barrez. Eta betiz, ez daki banokan ideia, igual guen eta askotan, e, lastezetan eta iesaldik e, sortezan ean, beti nukan buron, bai ez, nubatek, ez nubatek, eta eta askotan nolatzen dertazetan da, huar. Nik gozatu itenun, eh, gozatu itenun igual horri ere ez duen nahi agian Espainiar batek irabaztea, eta orduan ba, bueno, onagoa horrek irabaztea nahiak, bueno, ez daki zertzea kontartia, menuzu gari gozat zitezki den italiak ziklista, beti den ikirakurri ditut, bueno, ahien inguruko kontroketa beti den ikirakurri ditut, eta era berean e, gustatzen zitzakeiz, bueno, gustatzen zitzite ere komikiak, ez? Eta bueno, bai irakurri, batatarreskia irakurri, eta azkenean e, iritzimintan aguztea kasualitatez, e, aurreneko komikia gainera justu zu gaipatu hori da e, malabrokari Malabroca buruzkoa. Uh -huh. Eta hori zitean, e, kasualitatez, bai irakurtzen ari niten Italiar buruari buruzko zerbait. Malabroka buruzko kontu batzu lehitu netun, eta ba, artikulu hartan, elpatzintzen bat zegoela, e, tipu honi buruzko komikibat, e, italiaren zidia zidiazik bat eta esan gontxor. Bila tuko, e, bine bueno, batean topatuko, eta, bueno, pues, edo zingo, eta berra, berzen ber, noletzen e, hain italianoz e, komikibat lehiten. Ez hauten un tipoan historia eta, bueno, ere ba, xantzen, malabroka, bueno, laburriak, eta ikontruko izatez, zinan e, malabroka, ola labor labur, labur. E, hau da, hau ja txukaipatu etxuzun, eh, usikristen ondoren, ondoren jaiosan. Mm. E, eta hau zan, e, ez dakit jakin gode edo mili bat zirunda berrogeita seikik, berrogeita marrin gurura, e, italiako giroan, Iroak, e, bat zeuken maillot bat, ba, maillota arrosaz gainetan edukua eta oiko ez nain, bat zegon e, maillot belka izanekua, ez? Bai, azke, e, da, azken beizan, nari, oh, ya, azken oh, nari zeratu zitzaiona eta oh, oh, ba, oh, noiz baite irakurri izan dugu ba, ba, ma, e, maila arrozak bezain besteko borroka izaten zuela mailla oh, beltonek? Ya hori da ez, hori da baxo, iriltzizian horrez ekistak zakurke ditan denbora duien norki galdu eta patan eta bar eta oso abideazan horretan enkustu, eh, malabroka hauez ez eh, maioz beltzen uste ez dirritan irabazitzuela baina bueno, kapaztan eh, karrera erdilean ba, sastrakatan ezkutatzeko, eh, pelotoia pasaguitartian eh, kaderna batera jutezan eta eh, iluntzer arte bertan egoten zan bertakoekin batragoa kartzen, egun eh, batean arrantzan, arrapatu zuten e, ibai batean, eta garr, eta garr, ezkistolakoak eh? egiten zituen eh, azkena iristeko oso historia curiosa, barregarri xamarra, eta justoa malabroka, un huomo solo al fondo, komikia, eh, dira, tizune, Roberto Lutielo, eta, bueno, el errada, bueno, izemuru, que egiten dio referencia, ba, esaldi famoso, ba, faustuko pirie referencia egiten diona, eh, un huomo eh, solo al comando, ba, onez justo antekoa ez, eh, al fondo, erazten eh, dio komando horri, eta, bueno, komiki osposo politia hori dina behar direunda berrogeetasei, berrogeetamaren diruko giro, giroanko katua, eta azten zine, hamalabroka honen historioa eh, ardaz daukena. Eta orte kanabituta, pues ja, hazin nintzen galdetzen tuiterren eta jendeak, esaguten duzu komiki airik ziklismoari lotutakoak eta barretar, eta jendeak zitan hor gomendatzen dauzak, eta kasualia ez, eh, asko zian, eh, italian Italia, ziklistei buruzkoak Bai, beraz, baitare pixar lotzen, ba, italian badagoen e, komiki gintzaren e, tradizio oparo horrekin, eze, ziklismo eta komiki gintzak biep badute tradizio indartxo italian, eta eta izuta nola nola modatu zara e, italiera zirakurtzen, edo, <coughs> bueno, kasu honetan komiki gintz, komikiak izan da gian e, beste errestazun bat e, ematen duela, baina eta guztiz ere, bueno, e, eskatzen duela e, ale gintxo bat, eta Eta zera mundatu zara. Bueno, ba, kondo ez, hombre, dena ez dut seguramente detalliak eta ez mitu narrakauko. Nadantzen zane, saldurat zutan, jamardura humoristikoak, eta nik usteetetan haka tutu ala harrakatu, baina, bueno, esan dizuan haurrez baneukan leitua tipuari buruz, nahiko mm -hmm. nahiko horreko ezagutzen duen eta orduan, bueno, eta aparte, eh, gazteagoan nintela bidaiatu nuen iruzpala balduz eh, itali da, hor lan hon bat eurkan hor eta, eta bar eta bueno, hor eh, ikasitako eh, apurrarekin eta gero zero ba, ba, ba, biografia ezagutzen duela kontuan hartuta, pues bueno, nahiko, anotuzte eh, eduki abintan, nahi kontua arapatu nuen, nabardura, bale, konetuko nabardura, oiez, ia sentia tela posargi argizana er, Agnes atzutanen tema berostea ja bergunazu eta eta aurrera. Bueno, baitzu hori ere ikasteko ikastekoak hiru e, perfektua. E, zer esan berri Jon, eh beste hiru buruzen hitzegitearren eta fiskat ordena kronologiko bat jarraitzearren, eh se izango litzateke pues eh e, moduan baina 40 40ko hamka horretan eh karrerista Eh, ba, Enrique Toti aipatuko genuke lainik eta behin eta bueno, kasu honetan esan dezakegu chirrindula ere baino askos gehiago izan. zela, estaba ba, showman, pop star soldadua, eta ki eh, izendatu, eh, pertsonaia eh curioso ere bai, ko ez, zaia tarrikara, bueno, que estelako arrikara ze bat antzadanez, eh, dike hau une enriko Enrico Toti hau bai mantida la, bueno, e, bai zeneko twitterari batek hori eta kipia tiklismoa kontrolatun duena, hau da, kipia visualizatzen, kontua basa grafikoak eta blazarak mitu nahi tiklismoa dugu, ziren, nik zegoen dugu, ez dugu, kipia kontu honenetakoa gara eta euskeraz, hori kristolako zera, hori prentesimu duan, berak moduan zin, gara zen bat, ez dugu enriko poti diguruzko zeraren batidazen, hau ba, hau ba, hau ba, hau ba, Eta la da, ez? Bueno, entreko toti ezaguna da, bisikleta gainean bakarra hankabakarrakin migulte zalako. Ez hon hankabakarra tokan berak, gaztetan, bueno, trenbidean eta lanean ari adizalea zala istriku bat eukieta hankagalduzun. Hori bat bila datzire hon da, hamar inguruan, sakitzen bat almaragun maurik izatekin, hori buruzari eta gero E, bueno, bera artean e, dizikletan igisten zen, karrera batzukira batzik zituen, eankagaldu eta ere parte hartzen jarrak zuen dazterketa batzutan eta bar, eta bar, eta bar, eta gero, bueno, e, pixka bat bero beste puntu klabe bada, hanka moztu eta e, gerra, lehen gerra asibitarteko urte horietan, bere izan munduan zehar e, dizikletan, e? ziren bat herri aldea disultatu zituen, Europan eta Ameriketan, Hanka bakarrian bat bicikletan, eh, bueno, espetakulo moduan, ez eh? Zerpizkaba zan, eh, cirko ambulante bat, eh, jendeak, eh, bueno, kodosia dezartel zuen, irri egindu zuten segurament baina, bueno, dirupizkaba tira bazten zuen eta horrekin aurrera, eh? Tira eta tira, eta 2002-2009 segen bagerra lertian, da frontea italian, italian, Tipuak aquel sensorotras va ba, bueno, nahiko naiko abertzale sutsuatzen da ere eh? ez eta beran instantsutanik e, erran parte hartutuko dut, bai ala bai e, antxa e, austriarrak ere izugarri gorroko zituen e, tipo honez dira sanjo bani abertzale sutsua izanik eta gaine austriarrak gorroto ditut ba, e, ba no a frontera yenorta gorrota dira Eskatuzun, mekese eh, dezzez, hontean eh, bueno, izen ematekoa, izen ematekoa, izen ematekoa, izen ematekoa izen ematekoa eskatuzun. Eta, bintariketa, klaro ez ez, gaitza zuen kabakarrakin hemen eh, pilura horiekin, nola gara zaitu zu trintxera tarak, eta berak baiet ez ez, baiet ez ez, horre bat, Eta, azkenean ehan, tipuak lortuzun bere dizikleta zeukala. Fortunadamente la guerra frondea, eh. bueno, no, no la no serie curiosante, eh. e, pero ne, pues, ta, bute, bute, bute taco, conté, antes, es lo que se ha historia.... El partido oficial encendió por encima de su warnalla, por ejemplo a la historia de la historia. Ver a él este atriz que ha pasado la historia a la E, Tintxera batean zeudela, ba, eh, italiak kapitainak agindua nantzuela austriaren aurka eh, joateko, eh, trintxera tikatera eta tiroka azteko, eta nantzuan ez, horri ba, nintzuen aurrenekoa, ginduak bete zituen aurrenekoa, baladroka dut ez, e, muleta eskubatian, eskubetak abestian, horra zion entzuan tiroka, baina, eh, bueno, trintxera tikatera eta ba, ikabatian, eh, irutiro jaso eta, eta horri ikitun ez, eh, horri ikan. Eta hor, da, pues, azten dabele leyenda erei tiken, eh, armada italianu albele izena murai du, bero fascismo hakeik urbezela arte zuen, bendiran aitalia roxea uxarca al garen, ea adversidaden aurrera nola izate garen, peroiko garen, eta, bueno, Piskabat izan zantzik gura celebre bat, e, jastarban eta hor e, zirko o, bateko zelaitu zana, gero gerran akabatu eta gedaztenean ba, e, lehenda bihurtu zana. Eh? Mm -hmm. gerra, gerra bukatu eta gainera historikoki ba, oso sanguratsua dena, ez, gerra bukatu eta fasismoa igotzen denean, Enriko totik berake, Ez zuen eh, nazionalismo ba, zutxu horretan oinarrituta handi batean eta beterano, lehenengo mundu gerrako beterano askoltan oinarrituta enean dibatean, ba, ba nola lotzen den gero lehenengo mundu gerra ozteko Italia horrekin, nontoti gora ipatua izan zen, e, ba, gara horretako regimenaren partetik, eta historiaren puntu horretan agertzen daizu zen ere ba, Alfonsi Nastrada. E, emakume entzat, burutze ba, bide historiko e, ba, potentea den e, une, une horretan hain, hain zuzen ere, ezta? E, erraz, emakume ekziklismoan eta beste bestekirol e, gehienetan erraz e, ez dute izan eta ez dute gaur egun ere baina gara horretan, alko ezin astralak e, aregutxia, ezta? Bai, ala da, da e, azutxinaren e... Béan, ari, txio, ari hori idazteko dugu nagusioa ikan zen ba beste komikibat. Heu e Alfonsina iteneko hau da, portugues bueno, ez da irakituna joan e, e, e, negorezko lorriteneko autoriak. Eta, bueno, emakume hau da ezaguna parte hartu txulako, hartu txulako bila da hogeita lauko Gizoneskoen e, italiako giroan. Bera eh? ikan zenakunak no, no, no, no, arra alako ditzen duena. Eta huere, historia kuriosoa, neski, zer de montra edintzune, makun batek, las perketa horretan, seguro, horreita lauko giroan. Komikia, bueno, komikia pizkabat, zentratu na, bere jasparoan, giroko irtera lerrora, Juan Bizarreko urte horietan, eta da, nik usteik interes harriak. Bueno, parte hori interes da, ninteginatoren jatiteko, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, labur, samarriena, ipatzeko, bueno, berak, Txukitatik, eh, lehiatzen zuen disikletan, eh, eh, antza aitzak disikletabatu paritu zuen txikitan eta horrekin da harataune gulten zan, eh, lasperketa batzutan partzatzen zuen, eh, bere gareko mutilko eskorri eta hidabazi egiten zien zuen, eh, pero bueno, maian diagoko karrera batzutan ere partzatzen zuen, eh, orduko, araiko orduko errekorra hain dituzun, istan eh, eh, eta kulturako erakustaldeko baita gizonezkon kontra ere eta ola intzi zendara 1920 2034 urte horieta da ez eta bueno justu urte horietan, eh, Italiako giroan parte hartzeko izan gizonezko utzarraskok eh, eh, uko egintzioten eh, parte hartzaile bat zeu belako dos besteko eh, eh, baldintza ekonomikoak den eh santanto laia ordaindu nail eta orduan Da, bizon, ba gariko, bizon bagaiko eh, bizon bizon ezko fitxak konnak ukoki zenbait eta leku dira korrika eusko gune straza ta guzten super jue. Los casos de la Plaza Market en Facebook dugun gaste interesari eta herritarrak ba inkario eta utilizadara ere adi boter bueno ez dauen asketak inkario batei lotuta hasutan tarjeta de los sport va eta ta ko jefe aketa oraitai el real historie potenterik lortzen dugun, jendea, jendea erakarteko, zehizarra bozgabe, ostera. Igual, igual ara, eztego, eztego garri zen, eztego, oi hartzen egizango, eta justo horrekin zidela, eh, zein estrategia planteatu erabakitzen, Alfonsina Estrada, kerrerak txeko, ATA, Jota, esantzonekoen, nik eh, ditonezkoen lazerketan, parte hartu nahi behar eh bueno eh eragitzekokidea eta txindariak eta guztiak ge, bueno, eh eta dena ke ez ta bai gano susiren eta dena dela duten baiek. Parte arteko arteutzikoso zituela, ez? Eh utzi zitaten, bueno, aurrez ere uzet el ondorebiak kulturoan ere parte hartu zuela, eh, eta kondoren orain arte narienez, baina giroa da ezagunena hartan zentrauko gea eh abadi eraki zuten badale ba, ba Asarilla parte artez dela eta psikologo, xeher den. eta ustrak hasian alku sinestra parte artean hasian jende guztiean bapurlak eta jaso berritan zituen baina bueno etapa bukat eh, bueno, eh, bukatzen zituen, eh baina gaietan asken estu baina etapa ke bukatzen zituen, para hacer que aquí lo ha pasado pensando eh, en rica que los la gente de ello anima que es una estrada pero para gente pero yo quiero que los eh, de institutos periódicos para estar en el valentía que está y la furteto eh, pum pum pum va a ver para que se llama a un bitis y también sus pancés kontroleskanpo elusa mañantola baina de Gravasituen eh bueno jarraitzazu lasterketan, ez zure denbora geekia oficialak izan baina bueno ematen dizugu eh, giroa bukatzeko eh. batez ere horregatik eh, jendeak si, betez eta interes Santiagoguin loitzen situlako bere beren burutak eta horrela bukatzea eh zere zer ulako valentia dokumentuak izuzkapi jo bat zen hartean, da bueno, gero zaiatuzan derri ze parte hartze, baina etzioetan ditu, eta, bueno, hortik aurre haia esimitzen hmm. asko lehiatu gizonezko e, egin, baina ustra e, historikoen ditu, ehogat alauko gizonezko ikan parte hartzitu. Eh, historia, historia derrataz, handugun bezala gainera, e, urte urte haietan are eta babalentrian ba, diago, ez da? Eta ia, fascismo bete-betean e, ongu eh Pertan, ba 82 historiak ere, ba handia, e, handia, eman zuen eta eh gaur egun oraindik ere ez tagite e, botekiaren eh eriotza uneko unean arrituta dagoen, naiz eta bueno, e, santzu guztiak ematen dute, ba, ba bueno, e, errezimenaren kontra, deuchi en errezimenarekin ez arekin esle e represaliak ah, eh jaso situela caso honetan, ¿está? Hala, eh, te talito, buruz quiero decir una curiosidad va que hay bichos en tan eh tresaglieria, sonda de arsaglieria o plane eta ba bisikleta batenganian borroka egiten zuten soldadua, bueno, e, beres borroka egin baino mezulariak izan eh, baina batzuetan etorkiztainen eh jerrafrontean altzea eta justu ber sarieria izantzen era berean hasieran e, ez du egon Enriko Topi e, soldalla kanaka gara esorirosi bakarrik bueno, ma mat batuzteko aldearekin dutela ez borroka. Eh, bueno, esa bueno, eh, eh, buruz, eh, zer esan, bueno, zuke izan dezela. Eh? hau, bueno, esan badugu eh, estrada alzola izan Sebastián talako kulturan parkatu zuen emakumea, bueno, lenego emakumea, dizunezkoen artean boteki izan zan, eh italiako, o sea, santzikultura irabazizunea horreneko italianua. Eh? Urte berea, eh, no, que eres panago, eta lauan berdo. Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, izpelotura kuriosu eh, bat, gotezia ustez izan zala italiako giroan parte hartzeari pelintzienetako bat, ez pues eixo, bero eh, frantiko rekturra eh, eh, irabazizun, ez, eh? eta bueno, bere jaztaroa ere, bueno, gara inartako ziklistekin askotan gertatzen dara, eh? niko usted, lau ziklista guen kasuan anteko agertatzen da. Ba? E, garai eta garai hartako ziklistan mordolazetik. E, Asik diren e, ziklismoan asko eta asko e, pobeziatik aperatzeko. Bezikatera beharik e, zutelatu asko dira, ba, nekazari laborarien e, semea labak, ba, kasualiz batez hasi zirenak e, dituzetan ibiltzen, eta ozera, konturatu bueno, ba, zutela horretik abian, ba ni u pesaba cateratzeko aukerarik eta eta gertika ba gero bueno la estreta no punta eta bar eta bar, hori da abi puntu abi puntua, ba bueno, atera, nahi, atera nahi hori, eh, bueno, ba, e, hori da bat da gaur egungo kirola, ni hori esan da, ba esan e, eh era egin nahiko gastezala eh izan, oraintuke bueno, horreka bueno, da eta parte personal dela. Nahiko sirkustantzia sellebretan, ez? Eh? Hortitu zuten, bera entrenatzen ari zen, zan, urtartako zantzeko, turren partarteko, hogeita saztikoan, e, entrenatze, entrenatzen ari zerla, e, bueno, erorio gauskalo zer gertatu zen, aurkitu e, zuten, bere gortua, alako murru baten orka apoiatua, arriskan baten orka apoiatua, lurrean, lurrean ziplo, bere gortua bera sartu zuten, e, burua odoletan zeukala, Eta aldiz, bere dizikleta dozen abat metru urutusiago e, aurkitu zuten, ez? E, Bertxio ezagun hemen arabera, dizikleta e, zuet e, batian e, apoiatu azegoan berat. Horasiztiren ja zurrumurua, bat eta beste, osta, nola litetxe, Bueno, asirako garaiko gara erjemenaren eta bertsioa izan zen, e, iztribu bat izan zuen lan, trenazioan aritzen lakon galduzula, eta horregatik e, bueno, baldurra kolpatu eta helin zela ez, gara jendea sezan. Jen, jen, jen. Ba, nekazarin bateko ikusizun bera lurrean, nekazan txoa, nola da galitez eztipua lurrean egotea, eta ma du bi metrora bizipleta zuki, hori, hau eta eztripuen zan, e, ba, alkandora beltzak izan dira dira dutenak eta bar, hortzikain, ya, bueno, bola hondizten eta hondizten sortzen juntan, e, bueno, bertxue zio bat aterazian, bertxuko bat zunara bera e, botekian, nekazari batik, maatxalakurtinari zan, eta horregatik egiten duten nekazaria, kolaborazioret zakada ba, buruan kolpatu zuen harri batekin, deskobertzen arabera, eh, botegia, bueno, hor la rasca naitsutan e, nekazarian batean emasteakin edo, eh, ta bueno, fasutan nekaziko gobatzen batek horregati autoari atzutik kolpatu eta bizikletaki potatzen, baina bueno, berkiet pillo bat zeuden. Gareko erregimenak eh, bertxio zehi auspoa emantien, eh, bestea lestatza baino ez, eh, eta jendea erretan izan ausartzen ezatea, nizketa da, alkan ura eta, al eta publikoan inoak oso dena, lakorik esaten. Bago, bazik elako zerretoreko zitzaion ez. Eh, eh, Orduan, bertxio pilo bat, epotekioaren eh, inguruan, eh, gaur-gaurkoz, gaur, usteet ezagumena, bueno, ezagumena, Eta zakin dola esan dozen da garriena, edo zinez hori ba, esan dola behitera izan zutela, izan zutela eskuartzea, e, nola behiteko eskuartzea eriotzea behiteta honetan, e, ba, bona, aurreko urteetan eta e, bote kiak ezerra saldo behazuen izan zelako lako lako sentimendu sozialista bat, proletargoan emaldekoa, ba, eta, bueno, jauza asko zartu mirat artean, baina antza bere Gorri izanera, mm horrek -hmm. erabantzuan izanera ba, ez, eta horre, ba, bueno, komitzi baten didez e, e, izanun bere berri, Italia mutzik batzitako horre, eta bueno, beste da, ba, beste kurioz badatze, e, parentesu bat eginda, italianrak onaldia, e, e, nik urzat, nahiko onaldiela euren, euren, euren burua saltzen ez, ikusi beste ikentago, Ba, giro apromozionatzeko editen dituzten videoak, gero edozen pertsonai hartzen dute eta oska orte instituziara desagustatzen marketinika erraditia. bueno auspoa, ematen nireute, esagun egiten dute pelikulak ateratzen dituzte, komikiak, liburuak antzesen eta izan dira pertsonai hauegin liguruan, musikalak, jauza pilo bat, museoak dituzte, dakiz bat erakustetan egiten dira Ouna gira euren produktua ustiak zen, edo, bueno, nerezi, nerezi duen jendea da, eh, baina dure torten zean ura uetara, da, ostera, alakorik, alakorik, apena, oza, apena zituzten da. Boa, bueno, ezkenean es que ondare, ondare historikoa zaintea eh, e, da, egia da, bueno, e, bueno, puz, puztutzeko zera hori badaukatela, eta hori dago, baina, e, baina bai, bai, aldo horretatik, arrasoi e, oso aduzu, e, orain gogoratut, botekearen kasuan, Ba, salantzaren bat bat zegoen e, edo oraindik dik badago Ba, alkondara beltzen e, parte hartzeaz hotzan, ba, bere heriotzan Ba, berean aia, antzeko zirkustantzietan agertu zala hilda e, Ba, ez dakizten bat e, pare bat aztelenago edo ia betelenago Edo beraz, e, in, beste indargarri bat, e, hipotesiori ba, ba, bueno, e, hipotesiori indarra emateko Edo, edo logiko nahe ben e, hipotesitzat hartzeko, ez da? E, duzu. e video duzu, zelako selako bideo puska eh giroak aurten e, Nibali ba tarrerista uh -huh. e, mitikoekin, historikoekin eh nahasita eta zum diosunarekin lotuta nola ematen dioten bereari indarra eh bartali copy e, ez dakiten ez dakiji mundio giroardengo honnor hon hor tartean bebai eta bueno usted usted o yo hoy hoy por día Harry según la va ciclismo salegustía yré quién está byee bye. va el rodillo polito las animas con ordenadoresaco yluvia clar te ha decidi estar tu tarde, tu eh bueno eh, da historia está con tu o la la panide en esta qui carreraras horas que bueno. Eko epitabartali urboteina purkatzen, eta, bueno, arrelako alako pasaizo oso, oso ikonografikoak hartzen ditu, naspen ditu gaur egun behiru ekin, ibali agertzen da, eta, bueno, oso oso, oso politia bai ganea, bueno, oso ezagunagira izkanta horiek, eta ez ostra, ez dira, ostras, bai, bai, bai, bai tokatu e, data selebretan egingo da Italiako giroa, e, asida batidan, bueno, oeneko... Marte hartzea txukun egin dugu, baina zira batian ematen zuen nah, hankamuz galdituko zala, talbun ba, bueno, alde batetik eta bezkutu saiatu dira euren produktua bultatzen, ozpea e, ematen da, nik uste, bueno, lortzen ari girela eta bazantiko txurra zehazter garririk eta, oturra, ze eta da, txal, hor, txal, nahi da enkontuan hartu tala, bultela dukera da hortak, nahi bainoan kolpe bat emanda karrera. Bueno, ikusgarriago bat egiteko, eta bueno jendearen harreta edo bezak ez dizu tipo tipo hori badere zeik ez ezteko bai bai ja oie turraren amor e, aurtengo turraren amorragertasun e, mailari estiugu segunduak bera ere e, dedikatuko nahikoa e, nahikoa e, segundu eta ordu dedikatzen bai tiugu siesta ordu guztietan e, arratzaldeko gozterditan e, E, gero, etxetik ateratzeko humore e, txarrez, eta baina baina, bueno, ortengo e, giroa komentatzearen, e, lehenengo esan behar dugu, ba, elkarrizketa agorra ari garen momentuan, emakumezkoen giroa korritzen ari dala eta ba, denbora, dionetan e, e, gainontzeko karre lehiatu dituen gainontzeko karrera ia guztiekin bezala, ba, hanemik e, ban, banbleutenek e, ba, bueno, ba, autoritate oso ze E, Maia Rosa dara mala, eta ematen duela ziola inorken e, duko. E, eta gizoneskoen kasuan, zukezan bezala, ba, ba zera, e, urriaren hasieran eran, e, giroaren datetan korrituko da e, italiakoa aurten, Eh, parte arteari dago kionez pues, eh, ez dakite favoritotan nortzu kartu ditzak egun nire ustez ni baliagian eh, ez dago karrera lehiartzeko ziurrenik eh, etapetarako eta olako sorpresak emateko bai baina karrera lehiartzeko zutuzte jera eh, intomasek imaginazten duzeko lako amurraukiko duela bat esere turrean eganbernalekin eh, zebertatu dan ikusita Caimonjeitz ere Tirreno Adriatiko irałaśi berrietan da. Nik pentsatzen nuen Ilunbok e, eh eztakit e, Tomdu Moleñi ba azkena Eturreko astea opor emango ziola e, girora joateko bainantza e, den e, ez, ez? 9. harren edo Horche Dávil eh lehengo hamarretan. Orduan eh nola nola ikusten duzuzuk eh saia da ez eraurreratzea noski eta moraldi honetan are gehiago, ez? Baina Bueno, suc comenta parte de Arceana y izango da lascenean, ¿está? Bai, bai, bueno, ni gusté por situación de que su ni canon ni todo la porque pronto han su servicio neko cerrada bat eta hoize hoize carrera dizuke, edo Edoy, eta mm -hmm. bero, bueno, hor dago, futsal, aunque el temporada regularra den, regular ramen, baina bueno, un poco temporada, o chvera, de los golacos Zélder ma n'hiro daiteke hortikan, n'ha horikus guizete bai, e, ni izen noien artean, n'hiro, bueno, n'hiro, kiteo zer egin produ, n'hiro, baina eskalo eh, polimerako angian bai ortik, eh, ortik da n'hiro hortik. Hortik aurrera sorpresan dializateke bai. Bai, lehenengo bitan zailkattea, nahiko nahiko zaia, eta, bueno, dago espreinteretan n'hiro guztet, basko, basko joango dira, bai, turrera joan ziren batzuk ezkartian, e, ikuskizun bueno, politia arreti izateunan giroak beti duzama kakotxartean amarkikoago hori, eta bueno, urte nire hori dutatzen anez, eraso gehiago, saltzo gehiago, pixkat ezain kontrola hundiagoa, ikusiko dugu ehe joan, esan betu zuke ezetxa esilenrekan espatuko da giroa urritik aurrera, aurri, bueno, urrian zirete bukera era, Eta jo, ba, euskatea, ba, asmoa hor, baina justu astean aztean, ba, igotzeko esteldiak nek doizu behar, jasi gira esaten, oztra, euskalo elurra igo ego, alitzango diran, eta, bueno, horreik, pena, pena ja, pena garritzen, zane, portu puzkoiek, ego, izatia, baina, bueno, me, ja guen jo, era mol datu eta, Ba, segunda sepaso funcionando tapo allí quien, ba, hainngi iraketan ez dut nada aukeratu izango dute, igorjaioteko ez gutxiago, baina nada bain dikoso oso, garaiza, ez zer esateko, porque chico te digo nervios. Tauenaretu, pues bueno, eh, favoritoa, me gusta que ha to, ha to. Entonces la, pues de pronto. Ba, dugu, betiko datetan lehiatu denean ere, ia taldera e, bueno e, mendate horiek e, itxi egin behar izan direla eta ez duela inbeste inbeste urte ez dute horatzen noiz baina duela eh laupa bost turteo eta koren bat itxi behar izan zuten beraz bueno eh hori e, giro, giroan e, nahiko hoikoa hoikoa dela e, Ibilbidari eh Ibilvidari dago giones ban nahiko egitura klasikoa ez dute galdorretatik e Ba berrikuntza handirik egin, e, kronoa prologoan, e, etena irugarren laugarren etapan, e, dolomitak ama jeraldera, baina, bueno, e, egia turrake egin duela apostua horre zaretan eta buelti zazio egin zailo eta eta ematen du, ba, giroak Etapa luce encadenatu Ugaridunak e va ba, mantenseko hiru ba, asteko laserketa bakar bezala gelditzen ari dela eta horrek pues e, aregiago azpotzen du karrera honekiko e, daukagun e, daukagun maitasuna ez da beraz beraz e, e, azalduste ba, utzi buru ba, dela zurrarekin alderatua bi, bi, bueno 23sunak sí Bueno, reja gutzen goiera e, eh? baina hola okuritzen bat izan daiteke, eh, reloj ha encontrado en el kilometuact, izan era bueno, no baina, bueno, horre cronoigo era bago ta Bueno, izateko, eh, erdo juan kontroko izatekoa, ba, bueno, izka, izka, izka celebra, ez. Eh? E, Italiakun jiruan azkoze, eh, kilometro baiago dute bakarka, ez ezka hitu garritioa, baina, bueno, eh, duro galtamarre, edo, bezpatbait, eta gero beste bada ez desan dezuna, eh? E, etapen, eh, distantzia, edo, bueno, luzera, e, turrean, etapa bakarra egonda, derreun eh, kilometro baino goiago dituna eta giroan, ustez, sortu edo beberati daudela, ez? Eh? Eta horreia ematen du, Bueno, beste ezera bat ematen diak, beste estatus moduko bat, askotan, dero igual eta pasi eta petan ezta ez dertatu dertatuko, baina horren bueno, neke bat eragitzatu gauza dertatuko aukera gau, eta gauzatik, nahi guztatzen zaitek eta pa luzeak egotea, bentsaturu azteko eh, itzulietan, eta, bueno, ezan ez bakarra egon bat, eta jiroan eh, sorti joko dira. Beraz neke apillatzeko eta desberrintazun eh, handiagoak ja, oak egoteko aukera, eta ez... Ese amavoz de eh, segundo histrineko aldeak etapa eh, etapa nagusian, ezta. Bera, eh? bueno, gara geia elen sanbetolas gara gei berotuko turrarekin, baina, baina bueno, ea, ea giroak gehiago disfrutatzeko aukera ematen digun Jon Dorner ba zer esango dugu, ba, placer iztela zurekin hitaiteko eh, tartetxoa hartu izana eta Eta bueno, hoja hongo gara komentatzen eh, giroa azten denean zelando eh, pelan, azten gauzak eta gure pronostikoak eh, bete diren doiz. Eh, Gratzea mila hemen izatea datik, Jon. Gatzea, Tio, Jerez, eh, eta nahi dut zionatzen. Baitzatzen. Irakurriamo atalean gaude beste behin, gure entzulen irakursaletasunari auspoa eman nahi dion atalean eta azken saioetan tradizio bilakatzenari da gure gonbidatuek gomendatutako liburuak ekartzea saioaren amaiera dolce honetara Kasu honetan, John Tornerrek ez bat ezbi iru komiki jarri ditu maiganean e, denak mila bederatzi ireun gau gehiogitamar eta berrogeikoa markadetako ziklista italiarrei eskainitakoak Azteko, Alfonsina Estradaren historia kontatzen digun EU, Alfonsina, novela grafiko koloretsua ipatu nahi dugu. E, Orfeu Negro argitaletxe Portugaldarrak 2000 emerezian plazaratutakoa eta kartelismoti gertu dagoen ba estetika gustagarria duena. Jarraitzeko, Frantziako turra irabazi zuen lehen italiarraren bizitzaari eta eriotza esain misteriotsuari eskainitako botekia fumetoa nuen etxean argitaratutako abimila eta eta Giacomo Rebeli eta Andrea Ferrariz autore dituena. Azken horrek saiklin eh, magazineri emandako elkarrizketan azaldu zuen Octavioren bizitzan poesia asko zegoela bere ustez eta elduentzako fabula bat egiten saiatu zela liburuanekin. Artefaktu literario interesgarria salantzarik gabe eta amaierarako utzi dugu betiereko mailanera Luigi Malabrocca buruzko Malabrocca un uomo solo al fondo e, Roberto Lauciello egindakoa eta Renua Comicsen argitaratutakoa e, esku artean ba, izatea merezi duen edizio zaindu batekin e, con questo finiamo Grazie mile puntata hoentzuteko tartea hartu duzuen oi, gogoratu 40 sortzi jarraitzea Twitterren, edukiak internet arkaiben izango dituzuela eskura, eta baita etzi PM webgunean ere. Bertan 40 sortzira RSS bidez arpidetzeko aukera ere izango duzue. Biaugurun bonjorno, unan buona zera eta epito apuntamento azaroan zehar. Txau lagunak.